5. szólam podcast 12. Rész. Sziasztok! Ez az 5. szólam a kórusügyi podcast tippekkel tanácsokkal korusotok hatékony működtetéséhez, és érdekességekkel, különlegességekkel az amatőr kórusok színes világából. Én Bognár László vagyok a podcast szerkesztője. A mai podcast adásban egy olyan témával foglalkozunk, ami. Kórustól, életkortól függetlenül talán mindenki számára érdekes és hasznos lehet. A saját énekhangunkról lesz szó, arról, hogy mit érdemes tudni, az énekhangunkról, az énekhang határairól, és hogyan lehet fitten, egészségesen tartani saját énekhangunkat koncertek idején, vagy a békeidőben, amikor éppen nincsen fellépés. beszélgető társam dr. Haki Tamás foniáter egyetemi tanár lesz. Ugye a foniátria az orvostudománynak azonága, amelyik a hangképzéssel, a beszéd és énekhanggal, illetve a hangképzőszervek egészségével, illetve betegségeivel foglalkozik. Haki Tamást az idősebbek előadó művészként jól ismerhetik, azt viszont valószínűleg kevesen tudják, hogy foniátriával is foglalkozik, sőt, a tudományág elismert, nemzetközileg is elismert képviselője. Vele fogunk tehát beszélgetni a mostani podcast epizódban énekhangunkról, szerveink egészségéről, és azokról a kérdésekről is, amelyeket ti fel az 5. szólan podcast Facebook oldalán. Tartsatok tehát velünk! Kezdjük talán azzal, hogy maga az énekhang, amiről beszélünk, és amit, amit használunk énekesként, az mennyiben különbözik a, a beszédhangtól? A Foniátria régi nagymesterei közül egyik-másik, hát több mint száz évvel ezelőtt azt állították, hogy az énekhang csak annyiban különbözik a beszédhangtól, hogy a magánhangzókat hosszabban ejti az ember. Hát azóta eltelt időben, és különösen az utóbbi időben napvilágot láttak nagyon érdekes kutatási eredmények. A legfontosabb talán az, hogy az énekhang idegi irányítása különbözik a irányítástól. Az idegrendszer ugyanaz, az idegi elemek ugyanazok természetesen, de másképp használjuk őket az éneklésnél, mint a beszédnél. Ennek a a különbségnek az elemei közismertek, hiszen gondolja meg, hogy a dadogók minden probléma nélkül tudnak énekelni. Vagy vannak úgynevezett pszichogén hangképzési zavarok, ezek az emberek a beszéd közben nehezen adnak hangot, hangjuk vagy, vagy talán hangtalanok, afóniások, és ugyanakkor képesek bizonyos hangokat kiadni. Ezek a jelenségek már régen is csodálkozásra készítették az embert. Én annak idején a habilitációs munkámban ezt megemlítettem, és bizonyos jelenségeit ennek a különbségnek analizáltam. Ez volt 1988-89-ben, elég régen. De talajt az, az elmúlt években, mikor a foniátia tankönyvet írtam, és a, az ének- és veszédhangképzésnél tartottam, akkor újabb. Kutatási eredményekre bukkantam, amik azt mondják ki, hogy bizonyos idegrendszeri pályákat másképp használunk az énekben, mint a beszédben. Tehát megtalálták az okát annak, hogy miért van különbség a beszéd és az ének között. Hát ezen túl természetesen számos különbség van, gondoljuk csak a légzésre. Gondoljunk arra, hogy az énekhangban egész másképpen kell a légzést irányítanunk, mint a beszélnék, Az énekhangnál nem a szokásos mondatszerkezetnél vehetünk levegőt, ahol értelme van, vagy ott is, ahol nincs értelme, am csak ott veltünk levegőt, ahol a, a zenei mondat megengedi. A beszédfejlődés az, az egészen jól periodizálható. Az énekhangnak a, a kifejlődése hasonlóképpen behatárolható? Tehát például, hogyha mondjuk valaki a gyermekét énekesnek szánja, akkor lehet azt tudni, hogy melyik az az életkor, amitől már biztonsággal lehető terhelni? Rendszeres éneklésre, énekarra, órára beiratni? Az énekhang érésének, fejlődésének tekintetében két periódusra kell figyelni. Van az úgynevezett premutáció, tehát az első mutáció, vagy előzetes mutáció ideje, amelyik lányoknál 7 és 8 év között, fiúknál 8 és 9 év között figyelhető meg, ugye a fiúk mindig később érnek, ezért van fiúknál később, és a mutáció időszaka amelyik a lányoknál 12 és 14 év között, a fiúknál pedig 12 és 18 év között figyelhető meg, persze csak maximum két év hosszban. Ne legyen jobban elnyúló, mint két év tartam. Ezeken a periódusokon kívül a hang normálisan terhelhető, de ezeken a periódusokon belül Lehetőleg ne terheljük a hangot. Ilyenkor ugyanis olyan fiziológiás változások történnek, amelyek igénylik a több nyugalmat, illetve a nagyobb terhelés mellőzését. Ez az az időszak, amikor amúgy se szeretünk nagyon megszólalni semmilyen szituációban? Hát a, ugye ez inkább a, a mutáció idejére vonatkozik, és különösen fiúknál, amikor a hang a úgynevezett mellregiszterből a fejregiszterbe csuklik oda-vissza, de a premutációt is észre kell venni. Evvel nem nagyon foglalkoztak bár a kórus karnagyok azért, úgy, ahogy ismerik ezt az időt, előfordul gyermekeknél, hogy ebben az időben, tehát lányoknál 7-8, fiúknál 8-9 év között, hogy beszűkül a hangterjedelem, és a hang dinamikája ereje is valamelyest szűkül. De mégis erre rá kellett mutatni, és ez a. Egyik doktoranduszommal együtt csináltunk olyan vizsgálatokat, amelyek során ezt nyilvánvalóan bebizonyítottuk. Hogyha túl vagyunk ezen a két mutáció szakaszon, akkor hogy valamennyire mindenkinek kialakul egy bizonyos hangterjedelme. Hogyan tudja az ember saját magáról megállapítani a legegyszerűbb módon, hogy, hogy ez a hangterjedelem hol húzódik, és neki mi az, ami, ami a leginkább ének hangszempontjából a sajátja? Ezt azért kérdezem, mert kórusberkekben nem csak Magyarországon, hanem a világ szinte minden pontján bizonyos szólamok rendszeresen hiányoznak. Vannak kórustagok, akik, akik így próbálnak segíteni, az együttesükön, illetve vannak kóruskarnagyok, akik ezt meg hagyják sajnos, hogy más szólamba próbálják ki az adott embert, mint amiben tartozik. De tulajdonképpen hogyan lehet a leg, talán a legpontosabban, vagy a legegyszerűbben felmérni azt, hogy valakinek mekkora a hangterjedelme? A hangfaji hozzátartozást, basszus, barító, tenor és halt, soprán, szoprán, ezt évszázadok óta igyekeznek pontosan meghatározni, ez nagyon nehéz. Számos tudományos cikk jelent meg már arról, hogy mit kell megvizsgálni ehhez. Az orvosok most a tudomány legújabb lehetőségein keresztül vizsgálódnak. A röntgen, hát most már az MR segítségével igyekeznek a rezonáns területeket fölmérni. Jól ismert hangfai besorolású embereknek megmérik. A rezonáns üreg minden részében a szájüreg, a, az órüreg, a, a gégetáj természetesen garat és lejjebb egészen a, a légcső területét Meg megmérik az ember magasságát, és ennek alapján próbálnak statisztikus megközelítéssel meghatározásokat tenni. Ezeknek a méréseknek a hátránya az, hogy statisztikus mérések mindig vannak átlagértékek, és vannak átvetések. Tehát egyes személy esetében ezek lehetnek igazak, de lehetnek nem igazak. Én általában azt szoktam mondani, hogy bizony ezt az énektanár és az énekes maga döntse el, és ne az orvosi ismeretekre támaszkodjanak. Úgy gondolom, hogy egy jó énektanár ezt, ezt elég nagy bizonyossággal meg tudja mondani, hogy az illető tanítvány, amelyik hangfajba tartozik. Van egyébként a irodalmi egy kevésbé ismert módszer, hagyd hát, mondjam el, ez az én gondolatom volt hosszú évekkel ezelőtt, nem gyakran tettem közzé, vagy nem elég hangosan tettem közzé, ennek talán még az ideje eljön. A kiháltás, hangmagasságát lehet mérni. Ezt, hogyha valaki kiált, hogy halló, gyere ide, vagy valamilyen hasonló mondatod, de úgy igazán kiáltva mond, akkor megmérem a legmagasabb frekvenciát, a legmagasabb félhangot ebben a kiáltásban. Hát ezt füllel is meg lehet csinálni, meg lehet tenni, hogyha az ember kéri, hogy többször kiáltsa el az illető ezt a mondatot, és Ekkor az ember kap egy értéket, egy félhang értéket. És a mi Foniátria könyvünkben van egy táblázat, amelybe be lehet helyezni ezt a kiáltási hangot. És ott elég nagy valószínűsége. Meg lehet mondani, hogy ki, milyen, Hangfajba tartozik, vagy melyikbe semmiképpen. Talán inkább a kizárás elve alapján a legbiztosabb a meghatározás. Ugye most már talán másodszor említettem ezt a könyvet, Foniátria és tudományok Három évvel ezért, meg 2013-as a kiadási év, és euh, tudom, hogy, hogy kapható egy kétkötetes nagy mű. Hát az énekeseket bizony csak egy kis rész érdekli belőle, az ének hangról elég sokat írtak. Ez a, az összefoglalása annak a nagy kérdésnek, hogy melyik hangfajba tartozom. Nehéz kérdés. Hasonlóképpen nehéz megállapítani, hogy mit bír egy, egy adott embernek az ének hangja. Én például egy olyan kórusban éneklek személyesen, ami kórus rendszeresen veselkedik neki nagyobb művészi kihívásoknak, egy-egy versenynek, vagy egy-egy kórus találkozó részvételnek, és persze ilyenkor a felkészülés egy picit besűrösödik az alkalmat, a fellépést megelőző hetekre, egy hónapra, másfélre. Ezt azt gondolom, hogy a legtöbb helyen így csinálják. Ezekben az időszakokban persze megszaporodnak a próbák is. A hangképzőrendszerre nehezető terhelés is. Hogyan lehet ilyen nagyobb terhelés kapcsán felmérni azt, hogy mit bír az ember hangja? Milyen technikák léteznek arra, hogy az ember ilyen időszakban odafigyeljen a hangjára, hogy ne terhelje túl, ne menjen túl egy bizonyos határon, amit talán már a, a, a szervei nem bírnak? A hang terhelhetőségéről és a, a terhelés méréséről szintén elég sokat írtam ebben a könyvben. És miután elég sokat, ez annyit jelent, hogy nem lehet egy mondattal elmondani. Ez a, ez a kérdés ugyancsak komplex. A terhelhetőség igen sok dologtól függ. A szervtől, magától, a technikától, az akusztikai és a pszichés-szociális környezettől. Hogyha ezeket a, a komponenseket felsoroltam, már látja, hogy, hogy mi mindenről kellene beszélni. A terhelés mértékét, vagy a terhelés nagyságát. Ismét több technikával lehet megállapítani, meg lehet nézni akár a gégét, meg lehet nézni, hogy látok-e terheléses tüneteket, vörösséget, ödémát, a hangajkak zárási elégtelenségét, de meg lehet látni a légzésen is, hogy a, a szokásos menetből kilépett ez a légzés. Lehet látni vegetatív panaszokat is, hogy valaki bőre piros lesz, izzad. És ugyanakkor vannak hangterhelési tesztek is. Hát ez semmiképpen nem ajánlom az énekléssel kapcsolatban. Ezek ilyen 20 perces tesztek, 20 percig kell 80 decibel hangerővel magánhangzókat ejteni. És ezután megnézi az ember a gégét, hogy lát-e terheléses tüneteket. Tehát, ha azt szeretné, hogy én egy mondattal valamilyen trükköt áruljak el, akkor csalódott, mert ezek a kérdések mind olyan összetettek, hogy nem lehet egy-egy mondattal, vagy egy-egy vagy szóval válaszolni. Mi az, ami ebből a komplexusból megfogta önt, és amiről talán részletesebben beszél? Bizonyára a praxisában rendszeresen találkozott olyan énekesekkel, akik túlterhelt hanggal, vagy túlterhelt szervrendszerrel érkeztek önhöz, és, és segítségre szorultak, hanem nem is orvosi segítségre, hanem leginkább tanácsra. Olyan téren, hogy milyen, milyen gyakorlatokat javasol, hogyan lehet ezt, ezt a szervrendszert lazán tartani, hogyan lehet lenyugtatni, hogyan lehet karban tartani, megóvni egy ilyen terhelés ellen, vagy a hangrendszernek a túlterheltsége ellen. Úgy szó a pihentetés. A pihenés az minden szerv, minden megterhelt szerv számára a leges, legfontosabb A pihenésnek van két alapvető módozata. Az egyik a hosszantartó pihenés, ez a terhelés utántól másnapig, a másnapig következő terhelésig számítandó, tehát legalább 8-12 órás pihenésről van szó. A másik pedig a rövid pihenések, amelyek akár csak két frázis között vannak. Vagy pedig az embernek, amikor szünete van az ének során, hogy mit tegyen a GG-ével, mit tegyen a hangszervével. Ezeknek a rövid idejű szüneteknek és pihenéseknek is óriási jelentőség van. Ezek is, is van technikája. Hogyan lehet a gégét ellazítani, ezt meg lehet mutatni egy énekesnek vagy professzionális beszélőnek. Valóban aktívan kell tudni a gégét ellazítani és hát a társuló izmokat, a válő izmait, a légző izmokat, és a, ugye a megfelelő testtartás kell lehet. Hát ez az egyik alapvető dolog, amit a, egy énekesnek javasolni kell, hogy tudjon pihenni, hagyjon időt magának, és a, a rövid pihenés technikáját pedig ismerje meg. Ezen túl á, észre kell venni, hogy mik azok a komponensek, amelyek még, még terhelik a hangszervet. A pszichés terhelés egy ilyen, amiről nem szabad megfeledkezni, de vannak organikus, tehát a szerve direktható dolgok is. Ha a refluxról, a savas visszafolyásról ma már sokat lehet hallani, én ebben több mint 20 évvel ezelőtt kezdtem el foglalkozni, hangképzési panaszok esetén, ez az amerikaiaktól, érkezett Európába ez a gondolat. Azt hiszem 1990-ben találkoztam vele először, és hatásosan lehet bevetni a reflux elleni ténykedést abban az esetben, hogyha ez tényleg fennforog. Mert a reflux, a savas visszafolyás igencsak terheli a hangszerv nyálkahátyáját. Azután figyelni kell olyasmire, mint a kiegészítő sportoknál nem kiabála. -e. Ember. Nem nyög, -e súlyemelést, teniszezést, erős sportokat említett, vagy gyerekeknél a fotbalt. Éppen tegnap láttam egy olyan kisfiút, amelyik egy visszafogott, csöndes kisfiú, korúsban énekel, és mégis a GGL ilyen terheltnek látszott. Kiderült, hogy ez a kisfiú, egy egyébként csöndes, visszafogott kisfiú, focizik, és a focizás során pedig egyfolytában kiabálna. És látszott a, a gégén a terhelés, a, a hangolkak szélein kicsit ödémás elváltozásokat lehetett látni, csomó kezdeményeket. Figyelni kell arra, hogy az ember a szabad idejében is mivel foglalkozik ugye a terhelések kapcsolatban. Az előző eset kapcsán már előkerültek olyan tünetek, amik a túlterhelésre engednek következtetni, de tulajdonképpen, hogyha az ember tudatos akar lenni ebből a szempontból, akkor mik azok a, mik azok a tünetek, amikre érdemes odafigyelnie? A szervi tünetek, kaparás, égés, gombócélzés, fájdalom ez a, az egyik kategória, a másik pedig a funkció zavarai. A hangterjedelben de a hangdinamikán beszűkült, leheletes a hangom, vagy esetleg érdes a hangom, tehát a rekedtségnek valamilyen formáját érzékelem. Vagy nem hallok semmit, és nem is érzek semmi különöset, de hamarabb fáradok. Ezek mind olyan tünetek, amire oda kell figyelni. Hogy mikor megy el az ember az orvoshoz, hát ez egy nagyon egyéni dolog. Én úgy gondolom, hogy először is meg kell találnia a pihenés módját, és azután, most visszatérek az előbbi kérdésére, meg kell találni annak a módját, hogy hogyan skálázom, hogyan gyakorolom. Egy terhelt hangszervnél általában a pihenés szoktuk javasolni, amikor az akut terheltség után az első pihenési szakon túl vagyunk, legyen ez csak három nap, vagy legyen ez egy picit hosszabb idő, akkor azt szokt javasolni, hogy kis halk halkglisszandókkal folytassuk a dolgot. Tehát leföl a kényelmes, a hangterjedelem közepe táján, ahol semmilyen megerőltetés nem áll fönn, itt halk diszandókal folytasuk. És ezeket a glízzandókat próbáljuk óvatosan és finoman kitágítani. Majd amikor már ez jól megy, akkor lehet elkezdeni, úgymond skálázni, és lassacskán megpróbálni a határt valamelyest kitágítani. Soha nem túl hangosan, mindig a, a kényelmes hangtartományban kezdve. A következő lépés már az énektanárral való együttműködés szakasza, amikor is az énektanár segítségével átlépünk a regiszter határokon. Ez egy nehéz dolog egyáltalán, a regiszter, hogy ez ne okozon problémát. Ehhez az énektanár segítségére van szükség. Ezek szerint maga a skála az egy jó eszköz arra, hogy, a, hogy trenírozzuk a hangot, tehát tágítsuk a a kényelmes megelőttetésmentesen beénekelhető tartományunkat? Igen, a, a, a skála az, az, az olyan, mint a gyóktornában a, a, a még jól elvégezhető mozgás, és annak a lassú kiterjesztése. Ugye a skála során az ember a különböző gégeizmokat, és hát a légzőizmokat is, de a gégeizmokat, trenírozza, lassan, óvatosan feszíti őket. Ezt a feszülést fokozzuk minél magasabban énekelünk, vagy ugye a nagyon mélyre való éneklés is bizonyos izmoknak a feszülését okozza. Nem beszélve azután a, a hangosság fokozásáról. Az is izomfeszüléssel jár együtt. Tehát meg kell érezni, hogy mely, mely az az izomfeszülés, amit még kellemetlenségi érzés nélkül képes vagyok végezni. Van-e valamilyen különbség abban, hogy az adott ember hivatásszerűen professzionálisan énekel, vagy amatőr szinten kettelésből teszi? Vannak-e specifikus problémák? lát e valamilyen tendenciát ezzel kapcsolatban? A professzionális énekesek természetesen jobban bánnak a hangjukkal, könnyebben megbeszélhető velük, hogy milyen hangterjedelmi, hangerőváltozásokat próbáljanak meg, hogyan próbáljanak a regiszter átmenetekkel bánni. Ez az amatőr énekes esetében nem olyan könnyű, mert hiszen nem nincs olyan gyakorlata ezekben a technikákban. A jelenségek is sokszor eltérnek egymástól. A professzionális énekesnek igen ritkán van hang problémája, hiszen azért is tudott. Professionálisá válni. Ők inkább akut panaszokkal jelentkeznek egy-egy betegség során, meg fázás során, vagy hát ritkában a túlterhelés során történik valami. Az amatőr énekes több hibát vét, mert ugye más szakmája is van, mással is kell foglalkoznia, más a terhelése, és ezért aztán színesebb az a problémakör. Nem könnyebb, de színesebb az a problémakör, amivel jelentkezik. Ha már ennél a különbségnél tartunk, és beszéltünk a beszélgetés elején arról, hogy, hogy, hogy az énekhang szempontjából, az énekhang fejlődése szempontjából mi a kezdő időpont, a kezdőperiódus, akkor ennek az időszaknak van vége? Tehát van egy olyan életkor, vagy, vagy élettanilag egy olyan szakasz, ami után már, vagy ami közben már az énekhang elkezd elveszteni a funkciójából? Az idősebb énekesek való beszélgetéseim során el szoktam mondani nekik, hogy testünk egyéb izmai is gyengülnek, és szoktam kérdezni a férfiaktól, hogy ugyanannyi fekvő támaszt képesek-e csinálni, mint ezelőtt 10-15 évvel, vagy a hölgyeket, vagy, hogy a testi munkát ugyanúgy bírják-e, mint régebben. És ugye ilyenkor mindenki számára, Természetesé válik, hogy, hogy nem, hát az izmok gyengülnek, és így a énekesmerészői izmok is. Az a lényeges különbség a test többi izmaival szemben, hogy az énekes ezeket az izmokat állandóan trenírozza. És menél inkább tréningbe van egy-egy izomcsoport, annál hosszabb az aktív élettartam. Ez így van a többi izommal is. Olyan idős ember, aki állandóan úszni ár, áll, vagy áll, mit tudom én állandóan tenőszetük, stb. azokat az izom trainingbe tréningbe tartja, és ezek hosszabb ideig akcióképesek. De hát van, van egy fiziológiai határ. Ez nagyon individuális. A hölgyek hamarabb észreveszik, már 50 éven felül észre szokták venni, hogy az igen magas hangokat nem olyan könnyű énekelni, mert az igen magas hangoknál nagy izomfeszülésre van szükség. És az izmaink ezt bizonyos kor után már nem bírja. De hát van olyan ö, hölgy, aki ezt jóval tovább bírja, van olyan úr, aki idős korában még mindig jól bírja, ugye különösen a, a basszusok, a, a tenorok már kevésbé. És hát mi az ellenszere? Megint csak a, a gyakorlás, de hát nem az agyon gyakorli. Nem lehet agyongyakoroltatni gyakoroltatni egy hangszervet, hanem csak bizonyos ö, racionális keretek között. És nem csak az izmokkal van baj, hanem az irányító idegrendszerrel is baj van. Az irányítás később már nem olyan precíz, a hangmagasság megtalálása kezd nehézzé válni, és ugye a, az izmok beidegzése és az izmok gyengülése miatt... A tónus bizonytalanná válik. Gondoljunk csak a, az egyre nagyobb amplitúdójú vibrátókra, amik már tremolóvá alakulnak át. Tehát ez ugyancsak individuális, hogy kinek hogyan öregszik a ének 50 év fölött már oda kell figyelni a dolgokra. Beszünk egy kicsit a beszélgetésünk vége felé a, a tudományról. A tudomány állásáról Foniátria tekintetében. Hol tart most a, a Foniátria? Tehát mik azok a problémák, mik azok a megoldások, amik jelenleg a, a tudományág középpontjában vannak, és technikai értelemben, mérnöki értelemben, hogyha így fogalmazhatunk, mi az, ami manapság már megoldható, ami korábban nem volt az? A Foniátria nem túl fiatal disziplína. Az 1800-as évek végétől már Jelentős eredményekkel bírt, akkor kezdték föltalálni a géget tükröt, és voltak olyan orvosok, akik már akkor az ének és beszéd hanggal foglalkoztak. Én egy, egy cikkemben, amit nemrég fejeztem be, az 1920-as, 30 as évekből származó tudományos megállapításokat idéztem. Németországban hamarabb volt foniátjai. Szakma, mint fiorgészet egész furcsa. Tehát a, a beszéddel és az énekhanggal nagy régen foglalkoznak. Szakemberek nálunk, a 70-es, 80-as években igen csak virágzott, azután a, a rendszerváltozás után mindenki másra koncentrált, de hát természetesen tovább élt a szakma, és közben. Európában és a világban óriási fejlődésen ment át ez a tudomány. Ugyanúgy, mint az orvostudomány többi része. Most már könyvtárnyi irodalma van a Foniátria, nevezzük így a Foniátria számos területének. Ebben a könyvben, amelyet több szerző írt, én a, a hangér voltam felelős, meg a nyelésér is részben. A gé gége biomechanikájáról, a hangképzőszer akusztikájáról is sok mindent írtam, ahogy előbb már említettem a, a beidegzés újabb ismereteiről is. Mindezek a rész ismeretek óriásit fejlődtek. A vizualizálás eszközei óriásit változtak. A magnetikus rezonancia jellegű átvilágítás, az endoszkópos technikák nagyon-nagyon fejlődtek. Nagyon sok mindent látunk ma már. Ugyanakkor érdekes módon igen jó metódusok meg, meg feledésbe mentek. Olyasmit, amiket én még itthon tanultam annak idején a 70 es évek 80-as évek elé, ma már alig használatosak. Úgy gondolom, majd ismét ivott bejönni. Nagyot változott az ismeret, a funkcióval kapcsolatos ismeret, de az anatómiával való ismeret is. Ma már nem illene hangszalagokról beszélni, hanem hangajkakról, mert tudjuk, hogy a szalagok a szalagos területe része, a hangajkaknak, az, az csak egy, egy, egy alkotó eleme az egésznek. A funkcióról jóval többet tudunk, a rezgés képességéről jóval többet tudunk, hogy mik befolyásolják a rezgés képességet. Előbb említettem a biomechanikát, az áramlástant. Ezek mind-mind óriásit fejlődtek, és egyre inkább értjük, hogy hogyan rezegnek ezek a pici szervek, és hogyan képesek rezgésbe hozni a levegőt, azaz hogyan a hogyan képződik a hang. Ezen túl a terápiás metódusok is javultak. Előbb említettem a reflux kérdést, ami most már egy, egy közismert dolog a 90-es években terjed csak el. Vagy a, a hangajkak műtéti megoldásait. Ma már mikroszkópos műtéteket végzünk olyan finomsággal, hogy énekeseket is bátran megmerünk operálni. Hát nem minden esetben, természetesen az nagyon énekesnél különösen meg kell gondolni, de a mikroszkópos operatív technika lehetővé teszi az invazivitásnak a minimális való csökkenését. Végezetül. Ugye ön a hangvilágnapjának, ez a World Voice Day nevű rendezvénysorozatnak a magyarországi koordinátora egyik egyik védnöke is. Ekként, illetve előadóművészként, illetve foniáterként, a tudomány képviselőjeként, mi az, amire felhívná az amatőr énekesek, kórus énekesek figyelmét, mi az, amit így ezen a csatornán keresztül így a beszélgetés végén üzenetül átadna nekik. Énekelni, énekelni, énekelni. Ez egy olyan gyönyörű dolog. Az éneklést mi a paciensek egy részének is ajánljuk, mert az éneklés a testnek és a léleknek egyaránt jót tesz. Az idős embereknek is mindig azt mondjuk, hogy próbáljon sokáig kórusban énekelni, amíg csak lehet. Ha nem is professzionális kórusban, akkor amatőr kórusban, mert ez az idős ember egyik legszebb szociális tevékenysége lehet, és ugyanakkor a testének is nagyon jót tesz. Tehát énekelni minél tovább, és minél többet, ez az egyik üzenetem, és ha ön már a, a hangvilágnapot említette, április 16-án van minden évben a hangvilágnap, arra kérek mindenkit, minden kórust, hogy vegyen részt ezen a hangvilágnapon, és jelentse be a hangvilágnap honlapján, hogy mit tesz ezen a napon, vagy egy-két nappal előtte, utána nyilvános próbát, vagy egy-egy fellépést abszolvál. Jó teszünk magunknak, jó teszünk a hangnak, jó teszünk a világ kórusainak és a hanggal foglalkozó szakembereknek. A World Voice Day honlapját bizonyára megtalálják, és megtalálják azt is, hogy hogyan lehet oda bejelentkezni, akár a koordinátoron keresztül, de inkább önállóan. Tehát ezt, ezt kívánom magamnak is, és ezt kívánom az énekeseknek is, hogy minél többet foglalkozzunk ebben az örömteli és örömet okozó emberi funkcióval az énekléssel. Így legyen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szívesen, én is köszönöm. Nagy megtiszteltetés volt számomra, ha Tamással interjút készíteni innen is, és még egyszer köszönöm neki, hogy lehetőséget adott a beszélgetésre, és köszönöm szépen a segítséget, a támogatást Móczár Gábornak, az Európa Kantát elnökének, aki segített tető aláhozni, megvalósulni ezt a beszélgetést. Az interjúban többször hivatkoztunk egy bizonyos könyvre, ami a foniátriával kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze, és ebben egy egész fejezet az ének hangol, az ének technikával foglalkozik, bőven, sőt, sokkal bővebben, mint ahogy az interjúban elhangzott. Ha érdekel titeket, hogy ez a könyvhez hogy juthatok hozzá, hol találjátok meg ezt a könyvet könyvtárakban, könyvesboltokban, akkor látogassatok el az 5. Szólam Podcast weboldalára, az 5.szólam.com per 012 oldalra, tehát 5.szólam.com per 012, ahol megtaláljátok a hivatkozást erre a könyvre, és ugyanitt ezen az oldalon megtaláljátok a World Voice Day, a hangvilágnapja, honnapjának a címét is. Hogyha felkeltette az érdeklődéseteket ez a csodálatos pompás világméretű kezdeményezés, ami minden év áprilisában kerül megrendezésre, tehát legközelebb 2017-ben lehet csatlakozni, és nyilvános próbával, előadással, vagy bármilyen olyan programmal, ami a hangot az emberi hangot helyezi középpontba, szóval bármilyen ilyen programmal jelentkezni, csatlakozni szeretnétek, akkor is látogassatok el honlapunkra, és megtaláljátok a linket, ahol eléritek a World Voice Day hangvilágnak honlapját. Ennyi volt már az ötödik Szólampodcast, két hét múlva ismét találkozunk, akkor Pécsre látogatunk, és a Voice Singers kórus működésének kuriszái mögé fogunk bepillantani, ebben Balási Szabolcs karvezető, és Tarnai Attila, a kórus tagja mégpedig a Facebookért és mindenféle online felületekért felelős kórustag lesz majd segítségünkre. Nagyon érdekes lesz, főleg azért, mert a Voicingers novemberben superkoncertre készül. Ha meghallgatjátok a podcast epizódot, akkor kiderül, hogy mitől szuperkoncert a szuperkoncert, és azt is megtudhatjátok, hogy hogyan futnak rá egy ilyen eseményre, hirdetéssel, marketinggel a Fécsi Voicingers tagjai. Köszönöm a figyelmeteket, én Bognár László vagyok, találkozunk két hét múlva. Sziasztok!